När min uppföljning var i bom så var en, en rasta snubbe, en svart snubbe, en väldigt stor svart snubbe som kom fram till mig. Jag såg ganska gud så det gick inte. Ja, men han kom fram till mig och tittade på mig och spar. Var du till picture då med? Are you from the police? <laughs> Varför var, var, var, <laughs> jag? var där du turisterade. Jag tog det. Med, med Iran, <laughs> alltså de, det jag var där du där du turisterade. Jag var var var Men ni Det är farligt då, att komma, så folk tror att man är intresserad dem ja det jag var... har också råkat göra den där missanvet Ta bilder tänkt... på svarta Nej att... <laughs> <laughs> Nej att jag har varit på väg Och fotat någon <laughs> på till exempel en buss eller liknande ja, Men sen har jag märkt det så du gjorde det alldeles. Ja för att jag kanske har råkat haft blicksten på Så otroligt <laughs> <motionerat>. <laughs> Men då är jag Så jag... du tar faktiskt bilder på folk på tunnelbanan Jag har, gjort... jag har sett några oh, som har lagt video. upp fast, typ, såhär... ta, ta, Någon skäcker snur på avstånd <laughs> <laughs> Och det var väldigt snyggt kan det kan ha hänt Jag är lite krifig mm. Jag knyter näven i fickan i sen. När jag ser någon som avviker från det normala Då sitter jag vad, fan ska de ha Det är inte vettigt Och så knyter jag även i fickan Sen går jag hem och slår på en hund Nej, jag slår inte hundar, jag slår barn Där kan vi börja Jag slår inte barnen Okej vill du, vill du, vill du, vill du, vill du? Ja, hej. Nej men vadå? Där är akuten. Kom igen. Välkommen till Heggast. Jag heter Oskar. Jag heter Erik. Det heter Jens. Patrik. Patrik. Prostita. Och sen hej. publik har jag också. Ja, jag ska se om det här går bättre än för, förra gången. Jag har inte ens lyssnat på den här, <går> det> det kan det här, det den här. Nej, men det, det, kan, det kan nog inte vara För alltså i vanlig fall när vi gör det här så brukar jag Bli väldigt förvånad när jag har i en Jag var helt säker på att det är gått jag att fem att... timmar jag, <lacht> jag, jag tror att det finns nog ingen i det här Som har någonsin sagt något bra Om något avsnitt som vi har spelat in Alla sitter och bara jämmer sig och fan vad dålig att och bli och Som liksom en tjej ungefär Jag tycker jag tycker jag alltid var bra ja, Jag tycker också att det var bra det jag vet faktiskt inte. Vad du, du undrar liksom heller av ska. Vem, vem har sagt att ja. det då? Jag vet inte, jag tycker ofta jag tycker ofta det känns som att vi, vi säger att åh, och förrycka det var dåligt. Var dåligt. Nej, men, men vadå, det, det, det, om du säger det för dig själv vet jag inte men det, jag jämnar för mig själv hela tiden. Ja, då är det är svårt för mig att veta vad du säger när du själv. Ja, men det borde väl kunna räkna ut. Jag har sitter när du slår på hundar alltså förra veckan 100 hundar. Det det fanns ju fett med hundar ut oss där såg jag i måndags. Så du? Ja, ja maxa hundar. Mm. Var det? Ja, det, var, det kanske var krävs ett det, det var, det var en hundöga en great för att kunna se dem ja, ja. Ja. <try> <try> Jag vet inte, jag har inte sett en andra. Ja, men de, jag, jag vet inte när du var ute De var jävla de vad de ja, Det var en sån här mops eller, Ja, det var någon, någon liten fluffig sak Ja, och sen var det en retriever mm. de, är fina. Ja, de är fina En Great Dane ja, ja, Varför heter det retriever? Har det något med här att göra? Ja, ja de hämt, de ska, det är jakten där De ska hämta Yeah. Så de är liksom byggda för att leka bort med Wow <laughs> uh, Sen var det en sån här Vad uh, var mer. det mer? En bulldog eller en lite andra generiska. Generisk <laughs> De franska bulldogarna är ju häftigast De är de som sticker upp Just det. Söta. Ja. Ja. Vad gillar du för hundar? Vad <laughs> jag gillar faktiskt inte hundar Jag gillar katter i det uh -huh. ah, Alla gillar katter Nej, Nej det är så. Jag katter ja, jag katter Spark i mitt hundar <laughs> Nej men katter är roliga på internet Det har träffa Katter är roliga i också För de kan faktiskt vara som på internet i verkligheten De är liksom som sofistikerade små komiker Och springer omkring och hittar på saker Hundar det är liksom som massa små Chris Rock Som springer omkring bara Jag gillar tyst, tysta hund Tysta stilla hund <tryckning> ah. <skratt> så är som i, du som du vill helst ha ett retriever hemma som så ja, jag måste du Om måste ha Du måste ha en om du är obligatorisk hund. <skratt> Ja, okej. Okay. Mm. Spatryck vill ha hundar och ska vi slå på under. Mm. Mm. Vi kanske har något där. Vi kan skicka igenom ett gatlopp där jag står först. Men Jens står först för han gillar inte hundar. Han gillar hundar. Jag gillar hundar. är katten Okej, men då står du först och invagar in hunden i en falsk trygghet. Sen står jag där och slår på honom och sen får vi vänta att sitter dödar hunden sen. What tycker <laughs> Och sen kommer inte kommer till dig och då är den uppstoppad. Men då, då är jag jag, du... Vad vad, jag, jag är inte uppstoppad. Sorry man. Jag tänker är, <gör> jag, jag, jag, jag inte göra det där. Okej, men då får du stå efter Jens <gör> Vad ska jag då? Ha jag eller? Jag vill inte ha jag. Nej. Du och Rosetta snakkar ihop om det där. Vem ska döda och vem ska stoppa upp den? Så, kallar du mig Rosena? Rosita, sa ah, jag. Rosena. <gör> Rosena. <gör> då skulle jag säga Rosena. <gör> det är det ett namn? Ja. <gör> Jag hoppas inte det. Nu och sen det är någon som heter så men... Jag tror vi har ett så här billigt vin Billigt låter det i alla fall. Ja, det är det uh, Uppstoppad hund hundar från flaskar och en Ska du hämta till mig och dricka och hund. Ska det inte med jag stoppa upp hunden. Golden Receiver vad det Golden Receiver <laughs> Golden Receiver okay. oh, Nu kan vi börja med ordlekar <laughs> Det är inte bra, vi ska inte hitta på vitsiga Hundnamn Kan du ha skämt om Receiver så <laughs> Ja, jag vet inte Jag har hört det uttrycket någonstans, jag vet inte vart men en del av ett givar vad? Golden Receiver? Nej, Receiver. <laughs> jag antar att det heter Golden Receiver. Om den här guldig Nej, men det har något med hundar gör så mycket med dig. Du då det inte om någonting. I synnerhet så har någonting att göra med Djur Eller sex med just en Golden Retriever. <laughs> receiver. Jag tänkte att det skulle gälla en shower. Uh, receiver. Jag vet inte varför uh, <laughs> ja, vet att <laughs> att de, är det är hundar som inte hundar med det <laughs> Inte, De inte det. De, vet de, vet det, de det, det. Det känns väldigt fel. Uh, en trött person. Fan <laughs> Alltså, kiss okej okay. Hund, är hun, inte okej okay. Jag fattar inte apropå, <laughs> apropå det där med gold, uh, Golden Shower Frank Zappa låten uh, Bobby Brown, där sjunger det I can take about an hour on the tower of power As long as I get my little golden shower Jag har gillat den där låten I säkert 15 år nu och först förra året Fattade jag vad det egentligen betydde det där Och liksom, nu när jag har börjat undersöka det Så är hela den där låten full av obsceniteter Och liksom ja. subkulturella Sexfanatiska påståenden Mer eller mindre Alltså det han fick ju väl inga problem med den låten Jag kan tänka mig det Men det är tråkigt, tycker jag, Och jag så... förstår varför folk har blivit upprörda När jag har sjungit den i deras närhet ibland Var du från vart du sjunger den? Alltså, så... Jag sjunger för min mamma en gång Hon tyckte inte om det. Alltså, hon vill inte Fast gud. det var det var en av de liksom, rumsrena bitarna. Allt det finns så tråkigt, Nej, det var uh, en miserable, miserable son of a bitch. Ja. Men sjunger den aktivt för dig? Nej nej, nej, nej, nej, jag <laughs> nej. Utan jag, jag, hade bråkat, jag hade bråkat lite med henne om en grej. Uh, och sen, så, sen så skulle vi gå någonstans till bilen, tror jag. Och så gick jag bakom henne. Och så kom jag på den här låten. Och så började funga sjunga lite pass. För bitch var det som gick fram. Och då blev hon lite upprörd. Ja. Det här tror jag att jag har nämnt förut. Nej jag kör inte om men eh en annan exempel låt som en som som väl då som passar in i det här det är där, don't eat The Yellow Snow. <laughs> the Yellow Snow. Nej men det är en road Watch out where the huskies go and Don't eat that yellow snow. Mm. <laughs> det är bra, det är bra så det är, words, words to live by. Ja. <laughs> jag jag, jag spelade den för sparka ett par gånger hade att han jobba i alla fall typ. ni inne bunden då. Jag vet inte. Jag tror brukar inte han. Han äta. Han försöker. Ja, han är väl en här Nej, han är ju en, en, en, en samoyed. De är typ spanierhundar alltså, så. Mm. Ja. Eh han har nog namnsvärda tror jag. Uh, nej, så alltså, de är, de är ju ganska nära haskris. De är ju de jobbar ihop. Vad så att han var för oss? <laughs> samoyed. <laughs> sam ed. Sam en en, en, en riskhund. Ja. Ja. Ah. Vil vilket väldigt märkligt för de vad, det betyder vad? Jag vet inte om det betyder det Skulle kunna betyda självätare låter det som Så kanibal eller ja, Det betyder verkligen något annat mm. oh, Kanibalhund kan. mm. Jag förstår inte var det kommer ifrån annars ska jag Bara säga helt på de. Kannibal <gör> husky <gör> Det låter som en jättedålig John Carpenter film <gör> <gör> Men är det inte Ja, <laughs> jag, jag, jag svalde samtidigt som jag pratade says, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> är, det inte, är det inte en sån hund som springer i början På Just a Thing av John Carpenter det är mer, Ja för de brukar leda såna hund alltså det, det är så Den som, som Normen jagar med helikopter jag tror Skjuter på kanske. Jag det, det är ju ingen hund ja den har faktiskt ja, den ju faktiskt förvandlat ja den är en en gring okay ja ah, ja the grey <laughs> <laughs> fifty shades of the grey <laughs> <laughs> ja men alltså är så ja för den här är ju ja, man låser hund när man har hundsläder huskyns brukar dra skiten men samma samma sam, sam, <laughs> det är de som piskar <laughs> nä men jag står där och sitter på piskar nä men de brukar leda för de är väldigt smarta så det är liksom som leda rasen ja man har vället vid också det är roligt ja, just det ha. Men du kan ju prata med din hund. Det var det jag imponerade Ja vi kan. Uh, Han är... kan, du, kan du göra vad, vad är det? Vad brukar du göra? <laughs> ja. oh, pratar, pratar du på hundens språk till honom? Nej, nej, inte. jo lite. Grenar så. Nåväl halvvägs. Oh, oh, oh. Nej, nej, nej, nej. Nej men. Äh, om man pratar så här, då härmar hon nogast. Eller försöker. Så jag brukar säga. Jag älskar dig, brukar jag. Han hatar det för när så alltså, när han börjar precis när ska göra den folk är där för han vet, jag vet ju om att jag vill han ska göra så. Man, han ser till att han brukar sucka lite. <här> här, <härmar>. han bara, <här> <här> <här> <här> det är roligt så först gången när, när jag var tillbaks Hos till utförden och. Jag var bortgäst och uh, <trykning> bort, yes, bo, alltså, så hos uppfäderna, köpte han uh, och så skulle vi visa det för henne <laughs> han vägrar de göra det så jag framstår som en väldigt just idiot som bara står och han, vad fan och man får en sån här galen <hans> Typ ändå, jag, fick en, jag fick verkligen en här, okay. Ja, där ja. Jättebra, duktig du är Blick av henne alltså, en galen Om en sån tycker man är konstig Då är man fel fucked up Jag har fortfarande aldrig träffat honom Nej du måste göra det Hade du kommit hem till mig förra helgen så hade du. jag skulle upp tidigt dagen efter Så det blev inte så Nej, men vi får ta det en annan gång Han skulle säkert gilla dig Jag tror det också, hundar brukar gilla mig Ja Katter brukar jag inte till mig men äh, vetna de 400 som jag har träffat har varit Nej, var mina bros <samt> Mina dogs sådär. <gör> ja ja, visste <samt> du skulle komma satt eller som fattar du skulle sagt mina hundar. <samt> säger alltså. Va? S säger så? Fattar du? Ja. ja. Han säger så. Jag, den här, jag vet inte om det är en stumbel eller rattgrupp. Ja, men det är väl en grupp. Ja, eh den här det, fanns, en singel 96 eller något mm. sånt där som heter mina hundar. Alltså my dogs ah, okay. ja. Fast på svenska, jag vet när jag hör den här Jag har bara sett den stå i min kompishylla, mina huddar För, Hur översätter den? För jag vet att i äh, Engelsk äh, språk i hiphop så är det väldigt så. Come on my yeah Muchavs <laughs> <laughs> Det finns come on yeah brukar ha väldigt mycket så, Utfyllnadsljud som slängs med hela tiden som, uh, på amerikansk uh, amerikansk. Eller det Will Smith, han är väldigt bra uh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Det Ha ha ha galoppen jag satt att det är nästan alla vill som låtar låtar. förutom den andra balladen där han med sin ögon. Och sedan inte ha ha ha ha ha Wild Wild West. ha Men ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Jag ha ha ha ha om det ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha var ha ha ha ha ha ha inte ha ha ha ha ha ha <skratering> som tiskt, <gårdhet> Jeff Goldblum Will Smith, hans going to det. Det har gått, gått så bra där. Alltså, det gick ju bra ett tag. Sen så fick han liksom mer lön av TV så Sen var någon som vad han gjorde ju ändå låtar till sina filmer fram tills True Hitch var sista låt. Nej, Men Black 2 var sista han gjorde som han gjorde Och det var 2001. 2002, 2002. Det, det var det var ett tag sen. Jag får inte någon sån pol någonstans som att försöka få tillbaka honom Ja, yep, för det var väl det var år Gör sedan. inte det. Nej, det kan vara kul. Jag har aldrig hört honom, men jag, vet, alltså, jag, känner, jag känner bara till Will Smiths skådespelan. Mm. Och jag vet att det aldrig blir bra när en skådespelare ska ge sig in på en musikkarriär, typ Russell Crowe. Ja, har försökt göra musik. Ja, eller oh, nej. Han gör människa. Han, han har inte band. Hip hop. Ja. Nej, <laughs> klassisk rock. Mm. Ah, ja, han sjunger va. Ja, mm. och spelar gitarr. Mm. Och han har tajta jeans, högförsyr och mm. jeansväst måste mm. jag tror. Sånt vill se som Springsteen inte det just det. <laughs> jag glömde en annan också. Ah, ja, en, en som du har en sån här för det, det är, det är, det är Nej men det är inget fel på den Men det, det, jag gillar den Men det är no, ju Springsteen Nej, Springsteen han har den trä, den med träkropp Alltså med den som ser ut som trä också. Ah, okay. Jag har en Vad ska man säga Kaukasiskt färg Nej, <laughs> senapsfärgad mm. Snarare alltså det, det, den, den, det är en väldigt jämn färg Springsteen han ser, om man skulle se det här bordet Han har lite mer såg på sig Ja, ah, det, det ser vi då ah. Att man ser till det är trä Whatever Men jag fattar vad du jag menar man ser att det trä Jag känner mig inte som Springsteen Nej det är sånt du ska känna mig som Springsteen Det sa han jag Men han är typ en sån ja, Tur för dig <laughs> det är så här. Han hänger fel på honom Jag gillar inte Springsteen Han gillar inte dig heller Nej jag vet inte Varför ja, du är svart Han sagt <laughs> Jag är inte svart Nej jag vet äh... <laughs> Jag tror alla som har lyssnat på någonting vi har gjort hittills Har förstått att du inte är Att <laughs> du är väldigt svensk det är väldigt en grej vi lämna in och vi kommer för långt in där. För jag kommer inte att släppa det vi gjorde förra gången. T-shirts! Ja, det funkar. det. Vad var det? Jag glömde av jag blev så depp sist. Nej, det, det kommer en limiterad upplagan av Självkast t-shirts. Som man kan försöka för 90 kronor styck. Mm -hmm. uh. Så ja, uh, första tio som hör av sig via Facebook eller Twitter eller nåsådär så kan, kan få köpa en så. Det är spännande. Det är coolt. Ja. Det är lugnt. Du vet, mm. det, det, blir, det, det är svagt med logan. Mina logan. Ja. I olika storlekar ja, det kan man... Därför vill jag vill få skriva av sig så jag, kan... jag tyckte du sa att det är, är den roliga storlekar Oväntande långa armar och smal hals Jag märkte att jag har tydligen Väldigt långa armar Min kompis som är typen en decimeter Längre än vad jag är Vi ställde oss mot varandra och sträckte ut armarna så här För att mäta hur <laughs> det är Det kom på tal Armlängd Och tydligen så har jag så här orangutang på brån Därför mina armar de är tydligen abnormalt långa om är i marken liksom nästan min pappa han är längre än mig ja. eh, men jag kan nå till ställen som inte han når till okay. så det, det är lite kul faktiskt släpar de i marken när du står upp det är inte armarna <coughs> Så blir det. Ja, jättebra, helt fint. Är grannen till mig? Kan jag gå på? du uh, ska du ska med, jag ska med armar här. Inte över Ja, jobbar upp någonting Det Har du stora har fötter? Mot dem? Ja. För du vet vad de säger om de är stora fötter. De, de, i de brukar vara samma storlek som det är ja, så. så Nej, jag jag har, man, har, man, har väl någon storlek på fötter ja, Okej. Okay. vilka fötter jag har. Mm. <laughs> ja. men fotstorleken är ju från Alm till mm. Armut. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ingen. Ja, clownskor, det borde man ha. Jag vet inte varför Men ähm, äh, clownskor och bowlingskor Varför är de så lika? De är inte bara lika storlek Nej, Nej clownskor är ju typ kängor Fast utan den här liksom, Färgen porten. och formerna Clownskor är röda, kängor är svarta Det finns ju röda kängor också Nej, men är ja, ja, på det sättet <laughs> Lag sättet med röda ja, kängor Bowling kanske är stort bland clown Jag tror det Vad ska Okej, vet du, stora grejen ha, är Det roligt den det som gör klämskår klämskår de är väldigt stora inte att de inte jättestora nej det kan ju vara det att ta feer jag brukar alltid ta feer varför det kul Man blir månglinskauen på banan Det jag tror man ramlar ganska lätt om man har så ja och där av tre meter eller du liksom. det kommer till liv <laughs> när du babblar. <laughs> ja, jag måste jag är skit på bobbla. Jag brukar kasta typ tre Ska, vi, ska vi inte, inte ha någon skäggkast bowling edition? Ja, nej mm. sätter oss vi vi är så bowling skåp mm. eller vad det heter på bowling ja. ja, men där kloten kommer fram bås. Man brukar ha bås som man sitter ja. Bås. Det är är vi, ska bowla, vi ska inte bobbla, vi ska bara spela in det i en bowlinghall. Ja, men då får man här... Ljuden i bakgrunden det, det. det är bara är tysst Den här bara gör samma ljud Så har vi samma grej då. <laughs> <laughs> Men då kan, jag ta med, då kan vi liksom Renakta den här scenen i Big Lebowski också Jag får användning för mina gula så pilotbriller ja och sen kan jag ta med en liksom väst en vest en korta och sedan en koltpåler så jag vet inte jag har inte sett den jag bara ah, så. Hur, måste, första femsen innan vi gör något så där måste du se den har du inte sett den jag har sett halva men jag orkar inte se kläder det fel på jag tror att det var antingen bakis eller väldigt trött de måste ägna förmodligen bara de brukar gå hand i hand ja det var sedan en bakis som skitpig att det har varit jummigt. Då skulle kunna vara att öppna en liv och köra på. Nej, fnade. Säg att ta med om skicket och funderar. Mm. Det är det. kanske jobbigt. går. Ja. Det blir kul, det är kul att göra lite vanska, vi babbla och sen spelar in. Eller samtidigt. Ja, vad ska man kunna göra? För, sig, för alla är inte framme och kör samtidigt Då får vi nästan Då får vi nästan känslan Att alla får ha såhär trådlösa alltså mikrofoner Såhär små flugor på sig Nej, men någon frågar, trev, Alla ska får kommentera Medan någon spelar I stort sett vi mobbar varandra från det, <laughs> det skulle man kunna göra Det känns bra mm. Skjutbana, det kan vi också göra på det är Eller vet ni varför det skulle vara Jo det vill jag, göra. Det vill jag jättegärna ja, Vi står skjuter på saker och prata om det Jag pratar om vad det är vi skjuter på Måltavlor Vad vi kan faktisera <laughs> <en, laughs> Nej men det, det är väldigt dyrt Jag tror att det är typ Dyrt är Ja <laughs> ja nej men okej, då skjuter vi det om vi inte såklart snakkar med någon så speciell snubbe och drar ut ett samtal någonstans och bara choppa speciell snubbe så pratar du så jag pratade inte så jag har lättat lite så nej nej för att jag gjorde jag gjorde ansiktsuttrycket det var därför tror jag ja det gjorde lite så jag körde aldrig utan så brytning när jag sa det där du fick fick var riktigt gjorde den här grejen och så blev du lite koncentrerad så lite ondnyra där precis det var inte nej jag vet att det inte var det men det var på väg och det Se <laughs> <Shady character. laughs> De, ja, det character. Ja. Det var väl inte av en slump Som han ser ut så. Eller han ser ut så och sen spelar han såna roller för att han ser ut så inte för att, att han ser väl, att han ser ut så är väl att han ser ut som en gör är nog en slump, ja. Det är ett mexikansk Ja, tekniskt sett så blir det väl så ja, men <laughs> Så du ser ut sådär är också en slump? Ja, om man vill uttrycka på det... Ja. Nej, är det är ingen som planerar vi vill att nej, det se ut så nej, så här. Alltså. Är, nej, det är väl inte en slump helt då. Det, det är, de flesta ser ut med en blandning mellan sina föräldrar. Då är det ju tekniskt sett inte en slump. Ja. Men, Var du planerad i <laughs> Jag har planerat, tror jag faktiskt. Jag hoppas det. Trevligt. Jag tror inte jag, va? Jag vet inte det. Är och du är Ja. De är ju mer sannolika att vara planerade än vad du är i Ja, jag vet. För du är äldst Ja. tror ja. att mamma rökte på en hel del när hon Nej, vad sa du? You, you turned out okay? <laughs> ja, absolut. <Ish>. <laughs> <laughs> Kinda, of. Kind of. Ja, semi-okej, ja. Alltså... Jag har inte märkt av någonting Jag tycker att det är så fantastiskt Ja, oh, du med Min rö Jag kanske, ja, du rökte din mamma på Jag hoppas det Hoppas det, varför då? Varför då? Det, blir, det är en rolig grej man kan berätta för ja, Jag säger det vi, vi säger Nej, men, I och med att din mamma verkar ändå få lyssnare Kan hon gärna svara jag, Hon lyssnar ju inte, hon, hon tycker att det är för stökigt Hon lyssnar i ett halvt avsnitt Inte ens det, jag tror det var fem sekunder bara. Hon likar ändå aktivt typ, allt jag lägger upp Ja, ja. ja. ja. Nej, men det är bara för att jag Så att jag är får. Det är roligt när man, lä när man lägger upp en grej och alla, alla som likar är skiten Det var linja för honom De är awesome. Ja, ja. Det kan han säga. Ja, förr eller ej. Det är som en intervju där på att dina, dina sektiga likar. Ja, Vad ska man säga? <laughs> det är det um, ja, grej jag ville nämna. Uh, det var igår. Så, ja, just det. Ja, för du pumpade upp mig. <laughs> alltså med, med, med den här informationen. Ja. Inte något annat. Eh, oh, in, <laughs> <laughs> alltså, du, du hade, det var något väldigt creepy som hände dig. Ja, lite hjärtan. ser vi, Det blev inte creepy just då, det ja. blev creepy ja. i efterhand. Jag förstod vad som hade hänt. Nej, eller bara nåna svarta man dämm upp i morgon. Nej när jag, när jag berättar så förstår du mm. vad jag menar. Okej okay, berätta. <laughs> så gör så istället. Please go. Ja tack. Um, alltså <coughs> kom till kom Please go. Sist <laughs> ja, alltså, <laughs> <coughs> <coughs> uh, en granne började prata med mig när jag på bussen. Åh <coughs> oh klart det, det var det hela sen bara men mamma bara pratar sen, sen kommer jag hem och bara fan händer. <går> <går> <går> <går> <går> <går> <går> jag gråter. Jag menar jag har inte helt märkliga grejerna eller väldigt många de kommer inte överens den det är bara alltså, det är bara en eller två de jag faktiskt jag pratar med faktiskt mm. och andra på andra. Det, det, jobb är det här är någon. Ja. Mm. Och det jobbar med det här att vi har ingenting att säga alltså, han vet om att jag är från USA så han pratar om Vietnamkriget vad var där, det där <går> typ så här, jag har inte riktigt vi har inte riktig erfarenhet samteller för jag var inte där. Så jag har inte så mycket att tillföra där. Var någon släkt inte där? Uh, så, så, så, så, så, så, så. Uh, kanske men inte jag har ingen koll. ja jag tycker inte det är så spännande uh, okay. Mm, ja, ja ok ja uh, ja han började prata om uh, att han trodde spöker i hissen Okej okay. Dito. Är det nyss också? Nej, nej, okej okay. Dito okay. det betyder att, yeah. att du tycker... Ja, men jag sa det till dig uh -huh. Bra. <laughs> Ja, han pekade på det när sa det Han sa att han... Um... Ja, alltså han är en väldigt märklig människa. Så det här kan jag lika gärna vara Det är förmodligen Men grejen var att han hade vaknat av att han tyckte att... Eh, det lät väl mycket för Nissan att typ. Någon höll på öppnade öppna dörren hela tiden fram och baks och, fram och fram, så åkte upp och ner. Jag vet, vet nu han hörde den åkte upp och ner bara. För det hör man inte så jävla, Den låter ingenting. Om inte man aktivt sitter och försöker höra vad som händer. Och han svär att han såg någon liten ung i isen. Och så, han, han, han, han, helt, fönstret, han såg en liten unge Genom fönstret Som satt och tryckte en knappar Och han, slöpt, han skulle öppna dörren För att så här, säga, vad fan gör du Mitt i natten, lägga av och leka hemma med så, det här, du ska inte sitta och Så han öppnade dörren och var ungen borta Men alltså, mm. The Grudge Det var jag som också samma sak, ja, det, när det var en unge inte var en dålig devil av eh, källbarn M. Night. Shyamalan Shyamalan, Shyamalan, ja. Shyamalan, ja. Ja. Mm night. Som alla, som jag tyckte inte det var spännande. What? Jag vet inte varför. Jag kunde inte tro Nej, men det var ju sån efter två timmar så. Okej, vad svarar ja. du <laughs> på det? Vad svarar du på? det? Vad ska jag svara så här? Eh, du hur yngre kall? Okej. Ja, jag lyssnar bara. <laughs> ja, Okej, jag ska försöka inte så här. Alltså Tänkte bara, okej, men jag får väl bara snälla lyssna och bara såhär Okej, oj, verkligen Och så vidare Ja, han pratade och sen fan Han tydligen skulle ha sett någon annan spöken någonstans i närheten Men jag lyssnade direkt, jag sa mest okej lite då då Jag tror jag till och med snäggde en all right Bara för att ge fansen vad de vill ha Jag antar att du spelade in det här också Nej, nej, det är klart Jag vet att det kunde ta om det där Jag får inte mer med det, men sen igår natt när jag varit ute med Spike här säger vi hissen jag tänker börjar börja tänka på det då du har Spike sp yeah, sp Jag sp är Spike sp okay. han säger inte mig nej men vi är <coughs> ne um, hissen gå igen jag tänker ja det är det så jag kommer att tänka på det han börjar han det är jätteweird för det är förmodligen bara jättedålig timing men helt plötsligt så en glödlampan i funkar bara så det blinkar väldigt konstigt och så börjar Spike gilla lite ok allt är lite läskigt Sen då Sen gick jag, du ritar nog. Du kan ta det där. Det kunde ju behöva vara i stånd där. Det var den timingen och i stånd han brukar. Alltså den tiden på dygnet då har jag rätt att han inte alls upp i Han började inte illa för ingenting. Han blir bara när han är nervös. Det kan vara att han kände var att jag var nervös. Men det kan om det något annat. Jag tror vet att han är nervös. Han Ja, det behöver inte, det vet inte. Jag, jag tror ändå på sådana där rysningar. Men den ringa till. Jag tills år. Ja, just Det jag <laughs> ska. är världens flickvän. man Han är ju avslag. Ja. Nej, men jag vet inte. Jag, jag tror inte på sånt där. Du så att... gör det? Ja, förstås, min del är inte helt otill. Jag tror inte över det, det, men jag tror att bara att han är med på människan som... Ja, jag tror att det där är anledningen till att folk tror att spöken finns. Så att det är några människor som faktiskt tror att de ser de som har gått omkring och <coughs> upp Så du, du tror inte på sånt där? Jag tror inte på det. någon här tror på något sånt där? Ja, till viss del. Mm. Eller så här, för att, men det är baserat på att jag själv också har varit med om så att de ser saker som jag inte riktigt har kunnat förklara. Mm. Uh, så haft känsla av att man inte är ensam i rum som har varit väldigt, väldigt så här, påtaglig ehm, alltså sett såhär konstiga skuggor eller liksom duckor som öppnas som inte borde kunna öppnas i köket och sådana saker ehm, som bara känns känt så här, ja, jag vet inte. men det är inte som att jag tror att det är så här, att, att det finns jättemycket spöken överallt men det kanske finns så jag, jag, jag, energier eller något ja. annat, vad vet jag ja, Men jag var i, i höstas så var jag in, uppe i uh, jag en traktor i och hälsade på Åse jag ähm, ja, ja. Jag och hon var ju ganska rejält ja, <snar> nedknarkad efter operationen och så, så hon låg med sig så, så jag, skulle, jag skulle lägga mig jag fick ett ja, hon var, i, i, i och med att hon, var, hon hade son ja, så, hon, så att det var så här, jag sov i ett annat rum bara för att hon så här, ville vara själv för henne så jag, jag lägger mig jag så. Eller, när jag väl somner då, så, så, så känner jag typ... Jag vet inte, jag vaknar till någon länge. Tittar upp och jag är helt säker på att... Alltså, det är en precis öppna ögonen när, när man vaknar. Man ser inte. Det tar några sekunder att mm. se saker. Men jag är helt säker på att jag såg någon som tittat på. mig. Vad var det för person? Ja, det kunde jag se. Jag är jag, jag helt säker på att jag såg någon. Och varpå jag äh, sa <laughs> ett Alltså runt. Ja, ah, tända ingen mm. uh, var där. sen gjorde jag samma som den kunde som normalt hela. Och sen fick mm. det då var det sen nämnde jag det här dagen efter När vi såg frukost. Uh, och till och jag typ en av många som har varit med om det här för det är det så att det är där ja, med det. Är, det är, det är till någonting i rummet. Jag sa fan varför får jag det i rummet? Då? Nu vet jag men jag tror på sådär så är fan så här. Ge, ge honom spökrum, det att det blir bra. Jag vill gärna tro på sådär, det skulle vara väldigt skönt om det... det om det fanns, om man liksom kunde driva vidare på något sätt. så att det inte var slut bara när man dog. Ja, det, det finns ja. får stå och skrämma folk. Ja. Kanske det är folk som vill hjälpa till eller liksom visa att... Rissa sjunkar upp jag tror att det någonting betygande Jag inte. det behöver vara så att är, så att det är ähm, ja. bättre än. Är jag tycker så att är faktiskt individer som baffan, lever vidare på det det kan ju ändå vara ja, samma sak det finns ju ähm, Uh, vet du, man quick, uh, de snackar om att det finns typ tv-sändningar ja, Som vi hade här är peppar, typ, såhär, uh, uh, Det är onormala uh, uh, va? Uh, uh, Det är onormala Nej, Så det är inte det jag hinner på Men såhär, typ Någonting som kanske vi som sänds på jorden Till 30-talet i Och någon kan ju se det, alltså saker som hände här för 30 år sedan Kan ju någon säga som är långt typ typ bort som det händer nu Det betyder inte att det händer nu, det blir det hände då Det kan vara bara ett eko Eller att signalen fortsätter vidare Det kan vara en Det en sån grej det var en, en väldigt Trekig förklaring? Nej ja. men Jag har sett så här också alltså, en jättekonstig eh, när jag var yngre så jag med en kompis på en, eh, fot en fotbollsplan. Det var så mörkt det var stjärnklart. Alltså det var på kvällen, liksom en höstkväll så eh, Och vi var ute och lekte, vi var väl kanske typ 12 år gamla eller något. Och vi skulle precis gå hem och då såg vi så här på himlen liksom, som typ tre klot som, ja, men, gult, som var lite så gul och orange som rörde sig jättesnabbt i cirklar runt om varandra Jättegonstigt mm. och, och de rörde sig också neråt och sen, och sen uppåt och sen försvann de Och jag har ingen aning om vad det är. Och jag var inte själv, utan min kompis förklarade, ju, eller sa ju samma sak att hon hade sett det. För det var som att jag var så här: men såg jag verkligen det här. Och så frågade jag henne, vad såg du när du tittade uppåt? Och så sa hon vad hon hade sett, och det var likadant vad jag hade sett. Och jag har ingen aning om vad det kan vara. De var liksom stora som ja, vad, vad kan det här vara som ett normalt stort äpple typ. Som trek från hilmar. Som en normalse depp ja, men typ, ja, men tänk typ, eller Ta typ en tennisboll T Säg en tennisboll kan vi säga. Hur långt Fast bort var de? Uh, jag vet inte alltså, några, alltså, Det är svårt att bedöma avstånd när man tittar upp mot rymden liksom. mm. uh, Mot en svart himmel liksom. Men det syntes Att de rörde sig alltså, Närmare liksom, marken uh, Men de var ju nu, nu några meter. I jämförelse med stjärnor Ah, nej men alltså de var ju mycket större än stjärnor liksom. Och de rörde sig ju närmare oss och, och då blev de ju lite, lite större Men det var ju inte som att de kom ner Till våran ögonhöjd eller något så Det var ju några meter ungefär Och sen så bara flög de runt så här, liksom Om varandra och sen försvann de Det låter som något för folks Ja men eller hur mm. Det är intressant för att när man, de gånger man tror man har fångat spöken på bild Så är det just så här: Bollar och ljus ah. och, och jag vet inte vad det kan vara liksom För att det är, så här, vi har ju inte eldflugor det, det här var ju betydligt större om du, hade, du om du bara hade bott i Nevada, så, ja. Ja. då hade det, ja, då då då det. gått att förklara väldigt ja. bra. tycker jag <laughs> inte Nevada? Nej, <F2> det är faktiskt vanligt där. Det är en massa galna saker. Men, var, var, var var det annars? Det var i Kopparberg eller i Bonbo I'd better say cheers mm. Cheers, <laughs> ja det är lite så Formodligen Det är inte så många som <totar> så Hur många är det som bor där, typ 15 mm. Allt som allt, ja <laughs> Nej men det är väl, jag vet inte Kan det vara typ 10 000 personer <hållt> <ett litet> <chälvande> Eller 15 000 personer i hela kommunen Ja, då är den här trevliga småstarkänslan Ja, jättetrevlig Ja, den är jättetrevlig När man hälsar på, ja ah, När man, när man ja. inte behöver bo i den. Mm. Jag har aldrig haft <laughs> en sån miljö. Nej. Jag har bara bott i den här äckliga mm. storstadsmiljön mm. hela livet. Nu är jag. Innan det har jag växt upp i den hårda betongen, alltså Stora Singen. <laughs> Ja, men det är intressant det där Man jag sig jävliga. Men Area 51, som du nämnde Tror du det var sånt då? Att det finns ett ställe som heter r 51 ja, Jag vet, okej okay. Tror du att Nevada finns? Jag är ganska säkert, Nej, men det, är är det. Ja, men alltså, Jag tror att det är reptiler som har kons ja. konstruerat tankar om Det där har vi tagit flera gånger ja. Nej, men vadå? Om r 51, vad är det? Rf 51, alltså du vet vad de vad, riktiga som finns där Ja Ja. jag vet inte, alltså jag är ganska övertygad om att många eh, kring det området och närliggande stater har tror att de har sett igen när de i själva verkar ha sett kanske F-17 eller något flygplan. Vi ah, okay. Ann tror du, jag tro inte på liv i rummet. Jo, ja, liv i utrymnet, ja, det är klart okay. Det är jävligt naivt att inte tro ja, på det, det så... Men eh, jag vet inte de, om de liksom, ser ut som människor Fast med lite större huvuden Och hålls fångade i ett berg i öknen Nej, jag vet inte heller Men det kan Det, det, det är inte helt omöjligt i alla Nej. Visst, men eh, nej Nej, men, jag vet inte, jag, jag, jag, I want to believe Som Fox Mulder skulle jag säga yeah, I want to be Riva Ja det, det tycker jag, man vill tro på sånt där, <laughs> sånt där. Sen tror jag nog inte på det Du men... tror inte på att folk bli besökt av Saga Jag tror inte, jag tror att vi hade märkt det här laget. Fast eller inte Det är på mer... ja, liksom hur pass Alltså om de är väldigt diskreta Och inte vill vi ska märka av det, så... Eller om de är som äh, I Doctor Who The Silence ja, ja. Uh, alltså att när man tittar på dem och um, så kommer du, man till hagen uh, så fort man typ man in black. Alltså. Uh, uh, ja. inte riktigt fast det jag föll till jag så att de, uh, de, uh, de man, um, så fort man vänder ryggen till dem så kommer man tillbaks och glömmer liksom, av uh, när man har tittat på dem under den tiden den kommer man till hagen mm. det är intressant för, jag tror inte på det nej sen, så. <laughs> ja, det är ju dock en humor lite mer men uh, men alltså jag tror absolut att det finns liv. Liksom, och sånt. Sen kanske de som sagt inte är sådana här. Eh, intelligent grova. liv mm. Det är klart. Varför skulle det vara det? Men har visat inga siffror? Det är det man drar gränsen för. Jag tror inte att de kan jämföra sig med, med oss storslagna människor. Liksom. <här> eh, det vet jag inte. Det tror jag inte lika mycket på som att jag tror att det finns liv någonstans. Alltså, liv li, li, li kan ju vara allt från bakterier till liksom, och med. Octopus Prime. <laughs> ja. Så vi det ja, jag har sett sett inte leva. <laughs> Eller så säger du vad det är på väg att säga Octopus Prime. Octopus Prime. Octopus Prime. Octopus Prime. Octopus Prime. Octopus på att säga. Men eh, det är Octopus Prime ja, är... kanske är bättre. Jag vet inte. Men, jag menar, det, det, det är ju en väldigt stor definition såklart. Men... kan du säga en gång till bara? är um, Anyway uh, Nej men som alltså, med tanke på att det finns oändligt många Stjärnor och oändligt många planeter Och så vidare Så borde det finnas alla möjligheter alltså, Det finns säkert uh, varianten av uh, Oj oh, jävla fin <skratt> <skratt> Nej, men jag tänkte att äh, det, det borde ju finnas äh, liksom, exakt som vår värld, om det är oändligt. <skratt> alltså, det rent matematiskt så borde alla ja. olika versioner finnas. Borde de det borde finnas så, så är långt borta. I ur, i. Ja, det är. Så, ja. det. så jag ja. frågar ja. om, om jag här. Alla, alla Finns det ingen film som handlar om att äh, var det finns två identiska civilisationer som typ skickar ut varsin i och med att de utvecklar det exakt likadant som att de är speglar av varandra. Så liksom att de möts på, på mitten på något vis och får kontakt på det sättet. Och sen, eller Nej, jag tror att det är en filmidé som jag har haft sedan jag var lite <laughs> barn när jag, när jag tittade upp mot stjärnorna Och tänkte på att det är oändligt Då måste det alltså finnas någon, något ställe Som är exakt som oss så. Eller så tänker du på den här filmen Med Jodie Foster Där de bygger någon sån här jättestor äh, sak som ska som Jag släpper. kommer ihåg att jag såg den på bio Och sen när jag kom ja, ut här, så bara, Den här jag ville inte komma ihåg att det såg för att jag tyckte att den var så dålig Matthew McConaughey var upplevt <laughs> <laughs> <laughs> Han är med och spelar ju typ Och Gary Busey är med uh, Nej nej, hans son Ja, Jake Busey ja. Han som är Star oh. Trek oh. Troopers <laughs> Star <laughs> Trek yeah, star <laughs> star, star star Troopers Starship Troopers uh, nej, nej, Han med framtänderna också mm. Han med de andra framtänderna Nej men Matthew McConaughey är med och spelar, för jag har Boken, jag tror ganska lite mer i boken nu måste han Det är bara väl det vi... Jake, Jake, står det uttryck Jake Busey Nej nej nej nej eh uh, som alltså Matthew McConaughey är han med i boken Han är med, nej han är inte i boken <laughs> ungefär som de män som hotar kvinnor där Paolo Roberts han är med i boken också Ja han är med i boken Ja men det är också men förlåt men det står i Boken Contact, det är som Matthew McConaughey En karaktär <laughs> okay. han var typ inte ens känd den gjordes När den gjordes gjorde så 97 så. Alltså han var inte så känd han var ändå med i filmen Eller, typ, han var... Ja men det, han, han var inte liksom Någon som man skojade om Det var inte så att de i filmen, i, i filmen Pojkar så tittade på Matthew McConaughey Exakt <laughs> <laughs> Det var bara någon väldigt, väldigt dedikerad fanklubb Som kunde säga så De slängde väl med, bara med honom så de skulle ha någon. Yes. Of love interest i filmen som um. i stort sett, ja, för jag tror inte ska karaktär det här händer nog inte i Bokinga Luminas Ja, det är en bra film <laughs> Det, alltså det är så kul ja, för att äh, Jake du, du, Busey spelar någon ja, äh, Säckledare som har väldigt mycket problem med Att det här ska hända För att till inte ja, det, det är Grejen är det är lite roligt för att De som brukar ha mest problem med att tro att det finns liv det ute i rymden Är just kristna människor För att den är så för att det Men vad spelar ah, Jake Busey? Han spelar en säckledare i den här filmen ja, som, äh, som har svårt Som vill, som, alltså, som vill stoppa det här projektet Och vad är projektet? Okay, de, ska, de, ska de får uh, de, de, ska, ja, de ska skicka upp de här saker. sakerna. Ja, eller, eller, eller, eller, eller de får men de, ska det sig i tiden eller det är inte tiden. De, de, de får någon konsignal från rymden och i den här signalen finns även blueprints för någonstans när maskinn de ska bygga. Och som de tror kommer användas för att skicka iväg någon till för att träffa de där människorna eller elinsverare som är uppe där. Får man spoilera lite? Jag tror inte någon kommer springa med CV. De gör ju två också. Av någon anledning har de ju tillräckligt mycket med pengar att göra två, för den första kraschar ju. Och de bara, det gör ingenting. På grund av Jake Busey bombar. Och så går de bara en liten bit bort så vad hade de någon till? Han spelade sig själv. Säg Booker son Duck Jack Jake så Jack Bruce the Dam. Fastna Booker's gear så lite, det lite den är ganska gammal Gary Bruce tycker på. Och så Gary father. I alla det är fint Den hade kunnat vara bra om de hade gjort väldigt mycket annorlunda Inte ganska soundtrack soundtrack Nej. Du är det jag trodde inte vad som skulle vara intressant med den riktigt vad du har du hört jag, vet, jag hade bara någon så här, under mig, en tanke om att soundtracket at i Kontakt var ganska bra sett den så. Nej, men jag laddade ner en typ så batch av filmmusik för ett tag Jag för mig att contact temat var ganska bra. Ja, jag minns den men det är det ganska annorlunda att lyssna på soundtracket Nej, men jag ville ladda ner Terminator temat. Och det var Ja, jag sökte på Terminator theme så och Det första. Ah. Den är inspelad live tydligen mm. Han, En snubbe har gjort alla <laughs> eh, I alla fall <coughs> eh, Jag sökte på någon så här <coughs> Halvt ljusskig Hemsida om eh, Terminator film och då dök den här där, 300 movie, movie soundtracks 1 äh, Inte i det tar jag. Jag hade som man säger, i en film. Ja, nej, men nå, nå, sånt där så, och på på köpet liksom med att jag ladd ner terminalet och temat så kom så kom de här 299 andra låtarna. jag, jag så att av dem Ja men alltså det är möjligt Jag kan väl kolla om den då Det är den största anledningen till att det är totalt kaos I mitt mediebibliotek just nu För att det finns hur många artister som helst Och liksom 70% av dem är bara en som Och det är från den jävla filmen Från 1987 Vad det jag vet inte, typ Mital oh. Weapon 4 eller något sånt där finns det Nej, 4 kom eh, 99 Det finns en 4 ja, nu, nu vet jag det, 99 ja. oh, herregud Vi snackar om det här för ett par år sen Jo, jag vet Det var roligt det getting getting really <laughs> Just been revoked att, att han liksom gör sig bekväm Först innan han skjuter När man ska sikta, han är ja. ganska långt kort Ja, så han måste liksom knäcka nacken lite på sig. Om jag hade varit han hade jag för han skjuter honom Och sen säger han det där Ja. Han skjuter ju honom först sen drar han sin... Ja, det har tagit sagt Ja, nu finns det ingen poäng med att säga just been revoked. Det är bara han. pratar med <laughs> ego boost liksom. Yeah. Han, skjuter, han skjuter honom och sen som en one liner och det enda som pratar med är Mel Gibson som ligger döende bredvid så Mel Gibson, ja, om det då. inte är så att han tror på den här idén om att när det kommer, just, då kommer säkert en film om det här. <laughs> det, det grundar sig i och för sig på giljotineringsidén om att när man hugger av i huvudet så hör man fortfarande och upplever det här att huvudet rullar en bit i några sekunder sen så, i Det är nästan enda gången man har kunnat göra vetenskapligt experiment det fanns ju doktorer som ägnade sig åt det. Ja, och <laughs> ett du som, som blinkade med hållet i huvudet och sånt och så såg de blinkade. Man har kan inte göra det nu för det är ju inte så många som <skratt> Nej, för nu eldar man, <skratt> man, man, man upp dem, nu man upp dem eller pumpar in gift i dem så att de ja. dör över en halvtimme till eller. Man eldar inte upp dem <skratt> så att. Ja. Jo, elektriska stolen. Ja, men det, det är typ nästan borta. Då. Nej, men den finns fortfarande. Men det största problemet är det är injection alkubisering var någon som valde företagsen. Uh, gas. Gas, ja. Kan man välja det? Ja, man kan välja det i den. Det är fem eller sex personer. Får en en, och En av dem, får Har blank en blank En av dem En av de här som skjuter dig kommer ha en blank kuliss för att ingen ska få skuldkänslor. Just det där, ja. Det, det är lite så här så ja, när, när du är... väljer, i alla fall i USA uh -huh. Jag vet inte vilka stater du kan välja här här Men ja, när du man... väljer arkebricering i alla fall Alltså att bli skjuten Av en sån här exekutionspatrull uh -huh. Då är det fem eller sex personer som skjuter dig Aha. En av de här personerna kommer ha en blank kula I loppet Av alltså sitt gevär För att man inte ska liksom kunna tänka att Åh oh, jag dödade den man idag Men alla de andra bödlarna måste ju tänka det Jag vet, det är en jättekonstig idé Men, men grejen är så här, ingen vet om vem det är som ja, man Nej men de, de vet ju om vem som satte på stolen Och vem som gav sprutan och sånt där Om man inte ger två sprutor jag tror att det är ganska giftigt det med socker. Oh. Det är också en ganska snygg alltså Jag tror att man måste så bra av att få det i sig bara så här. Nej. <laughs> Hitta orden, lös upp socker. <laughs> oh. alltså alltså, då ska vi se. Smält smör. <laughs> mjöl Fick för det Ja, det är nog ingen bra fråga sig. på det Mjöl, nej. nej. Går det ens? Kan mjöl. man ens få, få det igen liksom sprutan? Det beror på om det försökte sprutan. Tror jag. <här> ja, precis <här> det. <är> större <här> chansen är att man får igen det som liksom ondare gör det för då är det ganska. Och alltså varför skulle vi vilja göra det? Här? Veldans stor kanarie i så fall. Vill du göra det? Här? Jag har inget behov av att skjuta in mjöl i ådrorna. Jag skulle kunna tänka mig att då ska Att injicera en cupcake inte... en smet liksom. Och sen när man bränner mig Bara för mig, så... att det är gott betyder inte det att det är skönt. Sen när man bränner mig så exponerar jag till en stor muffin. Jag tror att vi skulle äta mufforna ändå. Vi pratar det. väl om de här kanibalhundarna tidigare. Inget personlighet. Alltså, men... alltså jo, kanibaler skulle det vara... Vi pratade om, ju om ja. kanibalhundar tidigare. Eller gjorde vi inte ja, det? Ja, i storthet. Så, who's for dinner? <laughs> Det är som i snälla uh, och tyst när han säger i slutet. I'm having an old friend for dinner. Mm. Mm. Det är, är slut på första? Ja, eller ja. I, alltså... Ska jag för mig att han säger det i en alltså, Han säger säkert så igen bara. För att De bara Fan, vi det var inga ha som den skrattade första. Ja, det, det, det är en nackdelig med att dra one-liners för sig själv. <laughs> <laughs> <skratt> ja, okay, <d> <skratt> jag tror att Dan Danny DeVito höll på att säga men Danny Glover fick nog erfara det. Fast spin revoked och så då på bara Mel Gibson bara jea. Yeah! Vad ja, han gör där är han bara håll käften. Slut med alla oneers. Nej, vänta en doktor istället. Men <skratt> Ja, Ja, har grejen där. Det kommer en um... Nej, nej det. Är okay. Men det kommer en Hannibal Lecter serie. Die Hard Fem 4 0 oh, han såg är det Charlie Nej det är det. Men är alltid kör det. är någon Nej men men då Ja. Kommer inte bli lika Bradley Cooper no skulle det kunna vara. Eller eller that du det. say Säger fucking. det här det är någonting ut sagt. Ja. Ja alltså, säg jag kan. Jag har en plan. Jag ska. Jag har en plan. Mm. -hmm. Så det Tar upp du när man andra dyker upp igen. Okej. Okay. Nej, inte alls för jag tror jag måste tänka igen lite mer imaginera säga någonting tror jag. Eller nej, nej, det är inte alla som Jag trodde att vi skulle det är bara för att jag tog upp det. jag pratar med, med Frans Jäger. jag har en plan med mm. mm. mm. jag jag kan nämna jag kan nämna idén Um. Det var kul jag, alltså jag fick idén på vägen hit när jag tänkte på spök mm. Finns det några bra så här, ställen i Stockholm Som, som påstår spökar typ, så, Vampire så, Lounge Nej, spök inte, spökigt, det är det det heter De har inte så kommit på att Vi borde nu öpa om det, det Vampire Lounge Olof Palmes gata Okej, okay, um, jag tror inte spökade Det är inte Nå några fler bra förslag? Uh, wow. Rätta kyrkan. och wow. <coughs> jag. Nej inget <laughs> men, lär, ja, men det det sånt tänkte, för det var kul cool, så att <skratt> uh, hitta något eller vi kan dribla. vi spendera, spendera en natt på mm. och sen spela in. Hårda Tyckte, right. Vad sa du? Kodakhuset ja. Att övergivet ställe ute i Västerort. Mm. Tror jag, mm. kan. Men det är säkert det jag bor. Mm. Mm. Jag, borde bor i bor i inte Nej. Mm. Ja, ja det är så här jag för det, det var typ övergivet i 5 10 år eller sånt där. Ja. Ett höghus, gammal kontorsbyggnad. Mm. där det var en massa antingen uv UVEare. Airsoft, paintball, de spelningar och allt. Mycket mm, kul. Okej, okay, men min tanke var att du det? Jag tyckte det Mm. Det var, här, roligt. Den senaste nytt från Twitter. Ja, det <laughs> um, nej, men det, var, det, var kul, det var kul att spela. Nu händer bra. bra. Nej, men det var kul att som hitta någon sån här ställe vi kan vara på att typ, köra vardagen en hel natt över natten och så in bara en getemikre som kan de klippa på det resta. Så ses sen händer vi kanske frågar om du vill. Skräm skiten nu typ det Jo, <slöppar> det förstår Patrik Patrick. Nej, nej. Jag då Ja, uh, jag tänkte så här det var inte nu för det kanske blir kallt så är det, om det är något ställe. hittar något ställe som det riktigt när man i alla fall påstår att det är spök ser vi kan liksom få tillstånd det att spela in en massa när det bara skulle prata där. Och så ser en massa hus man kan hyra, som man kan hyra för en natt så här spökhus. Ja. Det finns nåt så lämpan i stan för mina släktningar borde. Betyder det att man hyr spökningen också det kommer komma hans mögelhus kommer komma och rassla lite så här. Det kanske han gör. Doftar några gulna det nya lakan. Så jag är ju som är rädd helt avsnitt av Kenny vs. när de ska sitta i ett övergivet äh, äh, hus och äh, Kenny ryggar huset med jättemycket grejer för att skrämma livet hos spänning. och sen så äh, tror jag att han blir själv fastkedjad i något så element eller han kedjer fast sig själv i något rör för att han själv inte ska kunna fly men när blir alla så jävla redd, så han rycker typ sönder hela hela röret och springer ut så Spenny vinner i alla fall äh, trots att han ja, är i sitt ah, jag, jag kommer inte ihåg det tänkt... Att kolla om alla om det. Oh, Ja, bara för att det är så värt att veta <luxen> <Ja. luxen> Det kan vara kanske som vinner Jag kommer ut Spännande kanske springer på det. Spännande, vad Va är det för namn egentligen? Nej, det heter Spencer, Spencer. Uh, oh, det är, är det ett bra namn? Spencer Jag gillar Spencer Jag har aldrig träffat någon Jag känner ingen bra mening. Jag har träffat ett gäng Spencer De brukar kalla mig för Spencer Jag bara sa, fuck you <lär> uh, nej, vi säger så, så Här Jag kallar mig för. Meh, <riset> för Kall, du kan kalla mig meh. för Chang. <lär> yes, men du kan kalla mig för. Äh, chang. <lär> <lär> <lär> <lär> nej, du borde i alla fall kalla mig. Klarar jag Nej, klarar jag vad? Klarar du? bättre. Det ger liksom den här. Afghanpels 70-tals knarka känslan. <lär> så jag tycker att ni två borde göra en companion podcast där som heter Full of med Akko Klapp. <lär> Han är ispad ispad Jag kan inte mm. patte menns jag en, en termin. Ja, Vilken skulle du föredö patte eller putte? Putte skulle jag föredö. Mm. Putte och är vad det nedlåtande. Det, det är också. Vad är det? För då, då, då, då, då, då blir det bröst ja, putte. liksom. Ja. Det putte och mm. Putte då blir det liksom lilla putte. Nej, no, ja, men jag föredrar putte ändå. Patti. Det är som man kallas för Kuken Det, Dick. det är som kallas för <går> ja, men det, finns ju, det finns ju någon indisk ja, snubbe I Stockholmsområdet som, som heter isbra. Kuken drarajaj Eller han heter Rai <går> Men det är Kuken dra rai <går> det är folk som höll på busring honom Jättemycket för några, Kanske fem, sex år sedan måste ha Nu när han har bytt <går> han bytt <får går> <inte>, namn Han finns inte kvar så du menar så ska vi folk, bussen inte annat. Jag är inte nåt eller annat, men Jurko är inte nåt Nej. Han. Så vi har en liten lek för igång här. Nu du? Ja. Så. <laughs> <laughs> jag tror att du skulle klippa in det där. <laughs> jag ska inte göra det. Jag, tror jag har tid med det. Jag kommer få, få, få niki nu för att få upp den imorgon. <laughs> när ska den släppas? Imorgon Imorgon? Ja, ja. ja. ja Men då blir det, det, det liksom ja, Contemporary ja. meni Väldigt hardhitting Väldigt contemporary Väldigt såhär so, Okej, okay. så so, leken går ut på att Oskar kommer berätta tre saker Om sig själv Två av dem är helt bullshit De stämmer inte Så vi ska lista ut vilka av de här tre Som faktiskt stämmer ah. Och du Jag blir när Du räknar det du. du har inte kommit på någonting du? Jo Jag glömde bort dem här För det är <hör> det var ett tag sedan jag, jag kom på att jag skulle göra det här Du menar typ tidigare idag? Typ <klarar> <klarar> två, tim tre timmar sedan ungefär <hör> uh, Jag kom på just då att vi skulle ha den här grejen Men jag har faktiskt några grejer uh, Jag vet inte vilken ordning jag ska säga mig bara Men ja, vi kan börja Vi gör så här, han drar sina Alla tre först då Och sen får vi efterhand, kan vi diskutera dem mm. efteråt då? Ja, Nummer ett. Jag har blivit anmäld och åtalad för Hets mot folkgrupp. Mm. Mm. Eh, ja, kan sluta nummer två. Jag har spelat el i Sveriges Television på ett annat man har eh, Nummer tre. Jag har varit ledare för ett teknoband här i Stockholm. Okej, då har det fått en bild. Vad har du gått ut? Har du gått ut i Ja, bra. Det är det. Ja. Ja, nej, men, jag tror eh, nog två eller tre. Alltså, jag tror att du alltså, har blivit åtalad. Åt åtalad tror jag. Alltså, mm. Kanske jag vet vad du kan råsa till oss. Nej, nej, nej. Nej, jag tror inte att du har blivit åtalad. Nej, det, det är. jag. Jag sa inte dömd. Tack. Nej. Alltså, annars, jag vet inte hur det funkar Det här skulle jag förklara en hel del av och för sig och, Låt mig förklara vad jag menar med detta <laughs> För jag tror det finns Jag vet inte hur det finns, i, i, i, det finns i, i USA Jag vet inte hur det är samma grej här i Sverige Hate crime Nej, det var det jag skulle komma till En grej som heter Double Jeopardy Du kan aldrig åter Låt mig, mig spela och köra <laughs> Ska jag dra i filmen I stort sett är det så att du, du kan inte bli Åtalad för exakt samma sak två gånger så modig men, det... men alltså du kan bli otroligt för att ha samma person två gånger Ja alltså det kan inte ha okay, konstigt egentligen men men så ja man behöver kolla det inte ju man kan inte göra man samma man, samma men vad har det, det med det här att göra? Nej jag vet det det finns, det något, det? Jag, jag måste forska lite mer där Carl och det ja, funkar det men, för, jag men för, jag det finns jag säger det finns logic holes i det här men jag tror det handlar väl om Okej, jag jag fick reda på att det här vid en väldigt dålig film med Tom Lee Jones och Ashley Judd och du trodde det Alltså det var för finn bara <laughs> Tommy Lee Jones, tror du han skulle ljuga för mig? Nej det är, det är inte ljuga om man tror på det själv All, right. All right. Så so, jag, jag, jag, jag tror mer på um, jag, jag tror det är tvåan som Att jag spelar gitarr i Sveriges Television mm. Ja, det är det jag tror Det tror jag Du tror på det? Man, frågar, de, de, man, man får ju ställa för, för, lite förälderfrågor för, för, för, för, för. Mm, mm vad spelar du för fan? Det saker Grand. Fast så. Själv. Jag säger att Du körn också. Nah. jag inte att det är tre, ja, det är tre. Jag det är tre. Mm. Hur gammal var det? Men alltså det är svårt att veta. 17. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Då är det teknologin som stämmer liksom. Jag tror Det försöker Ja, jag tror också på Teknologin. Jag tror att du är i högstadiet. Alltså. Men mm. okay, ska, ska vi ska vi gå, då Vad tror du, du tycker tre. Det var trean, det var någon. typ... jag tänkte annars blir. Nej. Det kanske var i samband med den här du gjorde till och med. Mm. Ja, det var verkar krävstad. Det är snabbt. Det är som du ut nu så att jag är jag, jag lite att alltså, det är men... Ah, ja, jag tar tre. Trean. trean. Alltså, jag tror också. Ledare för ett teknoband ja. i Stockholm. Så jag ta något annat bara för att om vi är tre personer? Jag gör ju två ändå bara för att så här, inte alls stå samma sida. Ja. Trean. Du tror inte på alltså. det Nej, mm. nej, det tror jag verkligen. Så jag tror absolut att hon ska. Jag, jag, jag, jag, <laughs> <så> här, jag, <laughs> alltså känner jag <bara> klart <laughs> Okej, så på dig du är tre, du är trean, du, är tre, du är två, du är tre. Ah. Ja. Jag uh, är ja, falsk faktiskt. Men Eller? Ja. <går> jag, hade en, jag, jag höll på liksom producera lite låtar en gång på datorn själv men jag räknade inte det som ett band Nej. Och jag le, räknar verkligen mig själv inte som en ledare för det bandet Eftersom det var bara jag <går> ohja och det var ju inte så ett band k eh, jag, jag, jag har aldrig faktiskt blivit anmäld för hetsmotfallgrupp mot folkgrupp två stämplar två så du ah, wow, såg så himla lurig ut så ja, du såg så himla lurig ut ja så du såg så farligt du såg gjorde den grejen som jag sa så du såg ju som att säg när jag frågar jag gör någon frågar jag gör någon frågar jag du såg ut som att det var Min eh, Brorsa som, eh, Det här är egentligen en väldigt Alibi grej faktiskt eh, Alibi Alibi eh, det, det var så att min brorsa hade tagit hem en kamera Från eh, SVT eh, För de ville ha De skulle köra något här reportageprogram Med eh, honom och några kompisar På en så här musikskola som de gick på så hade han fått hem en kamera till sig Och då satt jag och spelade i på mitt rum Och jag hade långt hår och en avklippt munkträja på mig och satt och spelade eh, Ain't Life Grand of Slash mm, mm, mm. eh, Avklippt mm. ja, munk Ja alltså en munkträja Och fast avklippta armar Så det är jättelogd Med, med långt hår Alltså det är Green Arrow har som uniform wow. Just det mm. alltså, det är nog inte nu. Nej, jag Nej jag inte det är ja, I alla fall satt jag spelade den Och då under en bit av det, så tittade han in i mitt rum så bara Och då satt jag och spelade det <laughs> Så därför kan jag säga att jag har spelat gitarr i SBT. Mm. Det var inte ett reportage om mig och det var inte mer än ett par sekunder men jag var det där rätt kul Det var andra gången jag var med i JSPT. Och gitarren Fredrik Åkersdottir har aldrig inte hård. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> ja, det var lite kul. Så. Ja. Mm. Mm. Var, var det samma gitarr som du har nu? Nej, det var min Explorer. Ja, oh, det haft en Explorer. Ja, en Epiphone Allright, okej. Ja, okay, ja men den var fin Epiphone, eh, Explore Gothic bara sen det, var... det går väl inte den ska jag kolla. nu händer det någon slags stigmatagrej här borta hos Jens. Ja. Nu börjar det blöda. blöda. Alltså. Ja. ja, jag jag har druckit långa det blir kul sånt alltså. Jo men <laughs> äh, men, sen, men sen så klevs <laughs> en en, en, en, en sårskor ja. det. var inte så mycket mer så. Det var <laughs> det där riktigt, på på Explore <laughs> <laughs> sen så ja. Sen var ingen med. Ja okej, coolt. Mm. Ja. Ja, titta, du hittade på tre saker nu körde du rätt så Förra gången du körde stämde du alla tre Alla stämde, jag, brände, jag skulle liksom kunna sprida ut dem här på, Alla de på tre veckor ska jag kunna köra Så ja. kan ha en sak varje vecka alltså, det, det roliga var hur du tog illa upp När han inte köpte någonting. Ja, just det, om företaget ja. såhär, men såhär, Jag tror inte du har gjort det såhär. Såhär, såhär. Tror du inte? Men, nej, varför det? <laughs> Nu, nu, nu, nu kunde jag i inte dra samma För jag tänkte att jag skulle kunna bli upprörd om nu tror jag att jag blivit anmäld Fast vi närmare eftertänket så är jag inte riktigt det Nu är nu ja, ändå när den bilen lekar slut Man ska köra en gång till då Det är fantastiskt Det kanske skulle bli en frågesport Ja, där. Ah, ja, det det som någon, något, något men, alltså som jag att det låter det låter, det <coughs> låter, det låter det <coughs> det, vad är där nummer tre? <laughs> nummer tre? ja <laughs> ah, <laughs> alltså, det det, det egentligen är det kan jag inte nämna nu för det, men, äh, det, jag tycker det låter mer som någon så äh, när, när, när de byter miljöer och så det är vilket det är tror jag. Det låter ju som jepper det där. Är det så det låter jätte Jag vill tänka på Jeopardy. det här efter, efter reklamen Neighbors from Hell eller vad heter det Spel, det är något gammalt PC-spel Man uh, spelar en snubbe som ska förstöra En massa för den andra som bor i samma hus. Man gillar en massa fällor och sånt. Så då låter det typ så där för det är som är tv program som man får poäng och publiken skrattar i han här. Grannen, Ja det är <laughs> alltså Ja i alla fall alltså. så svor så vill jag få skriva en egen -gäng, eller gängelt eller mm. nu blev det så här. Jag ser väldigt mycket fram emot att göra den gängen faktiskt. Ja. Jag vill att den ska vara ord <laughs> Jag vill att man ska höra skägg som möts och så här krasar mot varandra. Oh. Ja. ja, precis. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ah, det kan vi upp om det. Så gör vi alltid när vi träffas. Det är ni bra skägg mot varandra. Hey det är kanske bra som kattor. Vi, vi kissar på varandra. Nej, men de brukar ibland vara. Jag kan inte riktigt visa nu, men de brukar vara. Liksom ja. Är det, det de gör? Ja, Dra upp räppen så här. Typ. här jag håller Jag håller När jag håller fram mitt finger så brukar min katt pressa in mitt finger i sitt eget öga. Alltså håller fram det så här så liksom trycker hon huvudet Så glider in i ögat så trycker hon lite ner där på Vad heter katten? Pepsi Va? Du kan bli stämd för det <laughs> Tror mig, jag har tänkt på det, <laughs> efter det här du, efter, Jag har copyrightat henne, det är lugnt När vi lägger upp det här så om en vecka så kommer de mejla dig Så nästa vecka heter det inte Indian Cola istället Eller inka Cola istället, <laughs> <laughs> Cola, istället. <laughs> Nej hon är inte Cola Hon heter bara Pepsi Nej, fair enough men jag <laughs> tror Ja det är okej okay, kanske ju kanske för att sånt. Jag tjänar inga pengar på henne. Det gör jag inte. Det gör du inte. inte på Radio Oscar eller Radio, Radio Procter eller så. <laughs> nej Radio Oscar. Nej, min gamla katt heter Helium. Jag fick inga pengar från honom. Men, men, jag tror Det att att ingen inget copyrightat jättevarm. helium tror jag. Nej helium. men det är väldigt väldigt värdefullt Mäktigt fyllt. Det är också. <laughs> <laughs> helium nej, nej, nej det är kan kan in. det. Okay. <laughs> du inte. Det kostar tusu inte känner ha van det här, Om Det skulle bli väldigt märkligt om man katter är typ Fredrik eller. Så. Ja, fast, oh, fast jag har faktiskt nu, Jag har några vänner som har haft en katt som heter Carl, Carl Fredrik Ja men det är, ju, men det är ändå lite Fredrik. roligt Det är ingen ja, heter Karl Fredrik ja, det är det. Jo men jo, det är det. Många. Ja. Carl Fredrik Ored, sån där Nej. Jo men han, man, man kallar ju inte honom Hej Karl Fredrik På samma sätt som man inte säger Hej Alfin Patrik Hej Benton Erik Benton Erik, varför tar du tvärtom Erik Benton Han du gjorde fel där också jag heter du Patrik Alfred. Ja. Ja. Ah. Om du vill bli en butler Patrik, så ja. du kan du bara ja, säga det. det. Alfred. Ja. Om du blir en small time gangster så kan du också bli det. Patti. <laughs> Eller Paddy. <laughs> paddy. Ja. Ja, det mer. Jag har många namn. Alltså. Om du vill bli en internationell skurk, Då kan du bli det. Ja. Benton, det är Benton 24 filmen han är inte skurk, han är snäll i den Ja Benton heter det är en, en bil i uh, GTA Det är mycket möjligt mm, Ja. Det. Men, ja det, var, men, det, var, det, det var faktiskt en av mina favoritbilar Det var ganska bullig uh, alltså, var, vilken, fi, vilken bil är det i verkligheten? Ehm, Juk Ja, jag gick det i den här stationwaggen Den mig själv Så du är en stationwaggen? Jag är en stationwaggen Jag kallar kallat Sverige Det är inte första gången Det är inte första gången Det får ni inte sista Så. Ja, okej Något mer någon vill säga nu Eller känner du att du är I like turtles men inget mer så egentligen men om jag bara du tycker om vad men du menar du tycker om dem, och det är bara det du vill säga. Eller, du tycker om dem men du kommer inte agera därefter. I light. Like turtles Jo, en idé som jag kom på Apropå att åka till ett ställe som spökar Östersjön måste ju vara det mest spökfyllda stället På hela jordklotet Så jävla många personer som har drunknat där Så vad säger Om vi fixar en hytt på en finlandsfärja Och sitter där och spelar in ett avskrott Jag hade tänkt att vi ska Det har vi pratat om förut. <laughs> utöver utöver. Det är inte det andra båtar. Båtar ja. Är båtar är av. ja, för. ja för. Är var Varför det då? Var egen för jag såg det var det blev en awkward stämning här mellan Jaha, nej nej, nej. nej, nej. nej men det är inte så det nej det var mer att jag ville kanske ha chans att träffa spöken och inte bara träffa fulla skandinavier på båt nej men det finns ryssar också ah, ah. finnar med men alltså, men, luta, det där det där det är grej jag tänkt på alltså, för, um, det var jättekul att spela in lite men alltså, då ska man vara typ. Fast, exakt vad så kommer inte märka. inte ni, där nere eller så kommer inte märka av det Va? Man kan ju ta upp datorn till liksom någon bar Någonstans där uppe och sitta där, är det där? Då blir det de exakt samma sak som sitter här då, att Det blir, Väldigt mycket billigare nej, öl Så att det, det kanske kan kommer fram en full oh, ryss Och du börjar du prata med en ja. Det är så här alltså. <skratt> <skratt> Inga ryssar här inne nej. Ja, Borderline <skratt> Borderline ryss här <skratt> ja. Andra generationen Andra generationen Jag tycker det var kul att spela in Jag tycker det är kul bara att spela in Nästa är så dag så kan vi spela in ett avsnitt <skratt> i tall på en gata i sommar på en gata nåväl när man det var jättekul att göra skikast halvt om halvt internationellt ja men det tänkte vi ska vi ska vi ska vi spela i den spåten vi har just det i racism Nej, men vi borde göra resor och spela in Ja, men sånt tycker jag kul. Alltså det är ja. Resreporter, man med lite. Ja, för det är ja, game. Vi kan lika till cool. hans fallen <här> allihopa och bara. <här> nu har jag anmält mig till en dykkurs uh. Alltså jag tror jag tror det kommer bli väldigt så här samma sak som så här min, min ja men vi och, Ja men just jag jag har varit väl jag har väl på idén att spelen på olika ställen bara vilken robot så Okej okay, bara chapeau italiensk öl på systemet låtsas att jag gör det så Berätta jag om vad äh, <laughs> <laughs> äh, <Baltik, inaudible> tycker ska vi dig ett to så <laughs> vi måste Vi hitta på, vi skulle kunna säga att var är idag i Danmark. Och i, imorgon kommer vi vara i, i, i plats liksom, ja, då skulle man kunna köra en hel skäggkastturné över hela norra Europa och spela en hela höstens avsnitt. Bara där. kan vi säga tiden Exakt. Så nu vi får och rent ekonomiskt sett så ligger de bakom. Danmark så här många år. <skratt> Nej, <skratt> <ni> har... <skratt> Nej, vänta nu, nu kommer tyskarna. Vad händer här egentligen? Åh, <skratt> <skratt> oh, det är som 39. Nej, men, det är det jag på. Berättade jag om Baltigan som jag drack? Min kompis snackade med en snubbe som eh, heter Han handlar med ryska militäröverskortsgrejer. Så han kom över hit till Sverige med sin lastbil och skulle sälja saker. Då hade han tagit med öl till min kompis i alla fall. Så då han köpt en, en, en, en liten burk. Ja, det finns Det, det finns en ja, Och det så jävla, det var, det var verkligen en liten. Alltså det såg ut som en helt vanlig ölburk. Bara man, liksom, man hade tagit tagit tag i hörnet på den i paint och förstorat att ja, det, alltså det <laughs> finns var ju, liksom så stor och så tjock. Det, det finns sådana internationella märken också som har de här allra helt otroligt. Och, sen och sen så fanns det ett, ett annat St. st. st. st. Petersburg-märke också. 35, år, Stepan eller någonting. 35, eh, som såldes i stora pettflaskor 1,5 liter. Hur coolt mm. Mm. Det, det Billy D Williams Ölen cold, cold 45 Ja oh, men det, det sägs också isär, Vad som ser ut som Stora fucking like, En och en halv Toalitersflaskor Det ja, like, the, finns inte längre men Nej det låter som Det är olagligt nu Möjligt mm. Inte i USA Men jag sa inget olagligt Grejen är Det är en fråning När de enda gången Drack Cold 45 Så var jag på En hemma fest Med min gudmors dotter Vi det var ju Hon, jag Och jag gäng snubbar Som drack Cold 45 Så såg det inte ut När Billy De Williams Rackwitten kan säga han är inte lika så alltså. Nej men han bara att den och så var massor överallt samma works every time det, var helt <laughs> <laughs> det, det ja. så det var helt lite uh, jag tror det är så jag det, <laughs> <är> det. <laughs> every time every <laughs> time ja, ja. det är det tråkigt men han ah det är lite det oh scruffy looking <laughs> <laughs> You got a lot of nerve Showing up oh, here oh, After oh, what you pulled. A intermediate club And then we weird Thinking the show What the fuck I'm saying I'm saying What the fuck I'm saying Hey Still hanging around With this loser What the fuck The It works Honestly, every time Chewbacca's intermediate the time It works every time You truly belong up here with us among the clouds. <laughs> Listen, my boy, my boy. What's that in the lesson? Oh my, my, my, what what have we here? I'm so sorry, sitta så alltså. alla, alla, alla grejer som han säger i den filmen är typ one-liners. Allt <laughs> bara slisker. But I, I made a deal <laughs> keep them out of here forever. Fast det funkar inte på heller för säkert. This deal is getting worse. worse all the time. This deal is getting worse all the time. Det är ju en chicken. Uh, skit om där att han this deal is getting worse all the time och sen kommer Darth Vader då och säger I have altered the deal pray I do not alter it varför har han svårt det länge I have altered the deal <laughs> <laughs> I have altered the deal Okay. <laughs> <laughs> men where is It's you killed him ja det är bra det är också väldigt kul att han la in och filter i hans jävla massa att när han sätter på sig något som en för han har ju, det är uppenbarligen det är inte man går som på liksom i det men varför den här masken får honom låta som en väldigt stor svartsnöde förstår inte jag. Han ja, är väl ett de, de, de liksom övriga, en stor svartsnöde! Han har en ordentlig plastikkirurgi så han kan se ut som en vanlig människa Han måste ha en masken Ja, nu måste vara värdelöst att typ leka med honom, så att typ, han typ eller Han leker ju inte. <laughs> det tror jag han gör med mellan... <laughs> ha, ha, Han har, har Emperor <laughs> Ja, det tror jag. <laughs> ja, det. Where are you at? Alltså, det är det gärna väldigt så de har ju förspråkats att han vet man <laughs> <här> ja. är <laughs> Nej, nej. För Vader hittar inte Luke när han är i stol. <laughs> <laughs> <laughs> nej. Han går inte <laughs> tillbord och letar efter honom. Syster you have a det ska aldrig fungera. Det Works every time yeah. mm. mm. flik i den är sure. det. Ja. Ja. Det är liksom, det. Det Oscar är det. Oscar är um, det. Ja, som som som det är det. Det är det. Det är det. är det. Det är det. Det är det. Det det. är det. Det är det. Det är det. är är Ja, ah, den här har bara 40 ungefär så. Nej, nej, det är fler än så var det Lando Calrissans Mexican Compadre mm. ah, Ja, ah, den har runt 40-50 typ. Okej, okay, förlåt, jag trodde fler tusen Ja, ah, nej, <laughs> så inte. Han, han är ju trots allt bara en bioråd wow, <laughs> <ändå ser. laughs> Ja, han är ändå Ja. <laughs> <laughs> Men det är ganska uppenbart Behövs han, vad gör den här, ja, han? Han är han är Chewis liksom, replacement som är på. När hans har blivit av med ja, ja, ja. Millennium så, så får han kvalitsen här och då behöver han en wookie eller en icke-mänsklig vara liksom, så alltså någon av en annan ras. Ja. falken ja. På Aluminum Falcon. <laughs> <laughs> så, <Aluminium>. <laughs> Aluminum. <laughs> <laughs> Aluminum. <laughs> så, så då behöver han någon av en annan ras som, som eller annan art rentan som sitter där och, <k> och, och co-piloterar hon med honom. Och så han, han tar det här som en som, upp, är uppenbarligen mexikan för när han delar alla liksom Nej, vad vad är det som gör att han är mexikan? Jag vet inte, men men det är uppenbart att det som liksom det det de försöker förmedla med den här bilden att det är... <gör> Okej. Okay. Men alltså ja. min för Annelie som jag har åt lite, så vi kan jag vet vi skulle köra, vi skulle spara på Star Wars-sjätte till. Whatever. Andra, men vi kör i alla fall nu. Um, för uh, när han när han fryser ju är lite då, När fryser han så då? Så är det blir kul. Vet, det blir kul med hjärnan alltså han, när jag han säger han hon, jag ner honom. Skit samma. Ja, det är fel på direkta objekt där. Alltså. Inte Ja. Sen när det händer så är Lando. Han är inte ens med i rebell alltså Rebellion. Han är bara. Han glider runt i Han känner sig just dött. det. Ju, det måste ju vara det, det handlar ja, om Men grejen är så här: sen när, han, när, han kommer, när de lyckas när de räddar honom, räddar han från äh, att Och hela skiten. Då har han plötsligt General Calrissian hur snabbt går det egentligen alltså för faktiskt vad har Han gjort han har bodde, så här, hur många år har gått? Hur långt tid tar det att bli general? Han ser inte gammal ut. Alltså, han sole väl också general tänksätt. Ja, han, han, han, han blir är nämligen ju... general då. Han är det inte en att... hedersdoktor eller det, <skratt> det, mm. det är en ja, men, vad, annars, han, han, han har ju bara, egentligen bara varit med i en film i igen Lando. Han var ju en jävla liksom förbrytare från början och sen kommer han där och bara kör ju väl mot uppror mot kungen liksom. jag, har, jag har en hotrod här. Den kan vi använda. Det liksom, ja, men jag tror också att de är, är ganska kunniga som ett med titlar överlag. För jag menar, Jörg Bing ska ju också en generaltitel. Va, ja, men nu. Ja, är... <skratt> ah, det där Jag så <skratt> ah, <filmen> som... <skratt> so sorry. Ja, men jag känner mig smutsig. Jag har ju sett filmen nu. <skratt> uh, ja, det här, det här också. Jag förstår ja. inte vad du pratar om. Det är nu lämnar vi det. Nej, ja, bra. Det men jag tyckte tycker Kevin Smith sa <skratt> en väldigt vettig sak. <skratt> äh, George Lucas har sagt att han aldrig kommer någonsin släppa om julspecialen Mm. Så alltså, de kom, de kom aldrig, den liksom, det kommer aldrig Det finns på Youtube Men Jag vet Men att han kommer aldrig släppa om i vettekvalitet Han skulle kunna göra om vissa saker, det har ju gjort förut Men så, om man ändå liksom Nej, han, alltså personligen Kan inte göra om vissa saker så att det blir bra Men det kommer inte bli bra Okej, men var Men Min poäng är så här. de kan ju toucha touch upp Vissa effekter, det kan ju en annan göra Men grejen är så här. om han ändå liksom Står stolt vid Jar Jar Borde han kunna liksom ändå acceptera det här tror det så? De det är de in de inte alltså. så dåligt som håller Special bra. så är uh, ju fan. Det är sann. George det är sant. fem miljarder gånger värre. jag. Ja. ja. fan. Men det kan vi spara på det som vi pratar Det är väl inte tycker Ja. Yes. Nej, det ändras lite. Det är allt yes. okay. oh, uh, <här>. rätt. Ja, allt rätt. Orké. Ja. Det känns mycket bättre än det gjorde sist. Ja, på flickan sa. Han brukar inte säga så Nej, vet hon säga. Det kan säga så. Okej, ta kan <laughs> få mina <the> pengar so. <laughs> Anyway. så. Ja, men det var ju skäkas för när verkar det göra ett Erik. Jens. Patrick Oskar. Pro det jag ville göra så innan. Hej då. Schalom. Anyway, ni det ju turister <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, there really you go there.